în pe Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții aduce pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu lecțiunea numărul 97 din ciclu nostru de programe Cei mai mulți dintre ascultătorii noștri. Cunosc deja că tematica programelor noastre o constituie o lucrare de o deosebit de mare valoare spirituală a preotului Nicoliță, constând din scurte explicații ale tuturor versetelor Noului Testament, luate individual. Iar în cadrul studioului nostru, gândurile acestea au fost adaptate la forma transmiterilor pe calea undelor, așa după cum vi se prezintă și în lecțiunea de astăzi, în programe a câte 30 de minute fiecare. Ca de regulă, înainte de pătrunderea în gândurile preotului Niculiță, haideți să vedem ce se mai petrece la casa lui Petras, însoțindu pe Metod, eroul povestirii intitulată Argatul, în încercarea pe care o face de a destăini bătrânului evreu David scopul venirii lui în sătucul mic. În ultima noastră întâlnire, l-am lăsat pe bătrânul evreu mirându-se cu privire la motivele pentru care Metod ținea la el atât de mult. El îi împărtășea lui Metod convingerea lui că se credea iubit numai pentru că Hristos i-ar fi poruncit să iubească pe toți oamenii la fel, la care Metod îi răspunde. Da, așa este, pentru că Domnul Isus a poruncit-o. El care a spus că mântuirea vine de la iudei. Vă iubesc nu numai ca om, ci și ca evreu, căci un evreu a fost acela căruia îi sunt cel mai îndatorat. Ce spui? Zice uimit bătrânul, povestește numai. Ei, am trăit mulți ani fără Dumnezeu, fără Hristos în lume, și nu știam nici că am un suflet muritor, nici ce se va întâmpla cu mine după moarte. Treiam ca voi toți cei de aici, și un evreu a fost acela care mi-a arătat mai întâi adevărul și mi l-a arătat pe Hristos. El m-a învățat să iubesc pe Fiul lui Dumnezeu. El a trăit pe pământ ca enoch și a umblat statornic cu Dumnezeu. Astăzi nu mai e văzut de oameni, căci Dumnezeu l-a luat la sine. V-ați mirat odată de unde știu ebraica. Acum pot să vă spun că El m-a învățat. El își iubea atât de mult poporul, încât de dragul lui și pentru că Domnul meu a fost aici pe Pământul Nevreu, am început și eu să iubesc acest veșnic binecuvântat și pentru o vreme orbit popor și îl iubesc și astăzi. Cum? Spui că era evreu și că te-a învățat să cunoști și să iubești pe Hristos? Bătrânul își ridică capul în sus. Da, era un evreu dintre evrei. Era un misionar printre evrei și trăia numai ca să vestească poporului său, că Mesia a venit deja și că a mântuit și pe poporul lui de păcatele lui, că a trăit, a murit și a înviat din morți și că se va întoarce iarăși. Atunci nu era evreu spuse bătrânul încruntând fruntea. Era un creștin. Ba nu, el aparținea lui Hristos și bisericii lui, dar după neam era evreu. Și când vor veni iarăși mântuiții Domnului, va veni și el ca să domnească cu Hristos. El îl va însoți pe Mesia în Ierusalimul meu și al dumneavoastră. Era un om foarte fericit, dar avea o mâhnire, o mare dorință pe care o dorea împlinită. Această mâhnire îi făcuse grea moartea și eu eram așa de fericit că eu pot lua. Am preluat un mesaj și i-am promis să împlinesc pentru el ceea ce ar fi vrut să facă el, dar n-a putut, căci l-am piedicat moartea, chiar dacă asta m-ar fi costat viața. El s-a încrezut în mine și slavă Domnului, până acum nu l-am dezamăgit și nici în viitor nu-l voi dezamăgi. Și ce fel de mesaj era acesta?" întrebă impresionat bătrânul și se uită uimit la tânărului prieten. Acesta nu vorbea astăzi ca de obicei, de parcă n-ar fi argatul lui Ondrasic care crescuse printre țăranii proșii era dintre ei." Ce mesaj era?" întrebați. El avea pe cineva foarte drag, pe care îl iubea, deși nu-l văzuse niciodată." căruia vroia să-i aducă mesajul mântuirii, dar pe care nu-l mai putea găsi. Și cum, tu l-ai găsit?" Da, l-am găsit și..." În aceeași clipă, o se umplu de o lumină ciudată și se auzi zgomotul îngrozitor de țipete sălbatice. Amândoi sărire în picioare. Aha, acolo s-a întâmplat ceva." Evreul arătă cu degetul spre casa vecină. Da, arde. Rămâneți cu bine, trebuie să mă grăbesc." În control, la foc? Da, cu siguranță că s-au îmbătat toți, poate că au răstunat lampa și sam că acolo. Nu te du, se văită evreul, dar în zadar. Metod își trase mâna dintre ale lui și dispăru în întuneric. Iubiți ascultători, încheiem aici relatarea povestirii noastre, dar nu înainte de a observa spiritul de grijă și sacrificiu a lui Metod față de cele ce se petreceau în jurul lui. Atunci, când o viață de om era în primejdie, el își părăsea imediat slujba sa, care era cu adevărat o slujbă duhovnicească de mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu și se duce la locul unde se consuma o tragedie pentru a ajuta și a scăpa vieți. Să ne rugăm și noi acum, Domnului, pentru binecuvântarea timpului petrecut împreună, urmează apoi o cântare, după care, cu voia lui Dumnezeu, vom difuza mesajul lecțiunii de astăzi. Mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru ceresc, pentru iubirea Ta cea mare, revărsată fără deosebire peste toate ființele omenești de sub soare. Te rugăm să faci Tu în așa fel, ca pe parcursul timpului petrecut împreună cu iubiții noștri ascultători, toți să fim pătrunși de fiorul iubirii Tale Sfinte în așa intensitate, încât copleșiți de ea să te primim în viețile noastre ca Mântuitor, ca Domn și Stăpân. Amin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 Spăla, iar durerea ia cea mare mi-o o, o minuna. Minunat și binecuvântat Domn este Domnul nostru Isus Hristos! Iubiți ascultători, ne vom continua astăzi studiul nostru în Evanghelia după Matei, Facem cunoscut că ne aflăm în capitolul 12 și tratăm versetul 2. De regulă citim un verset urmat apoi de meditațiile preotului Niculiță. Vom citi așadar Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 2. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis Uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Farisei luau seama la tot ce făcea Domnul Isus și ucenicii săi. Unde era el, erau și farisei. Unde adevărul, este prezentă și fărțărnicia. Unde este dragostea, e prezentă și prefăcătoria. Fie într-o adunare, fie într-o inimă. Fariseii sunt icoanele fățărnicii și prefăcătoriei. Sunt partea negativă a vieții de credință. Ei nu sunt printre atei, ci printre credincioși. Cu alte cuvinte, ei sunt produsul credincioșilor sau al ogorului unde trăiesc credincioșii, așa după cum Neghina nu crește decât împreună cu grâul. Viața urmașilor lui Hristos este pândită totdeauna de dușmani, fie din afară, fie dinăuntru. Fariseii sunt și în afară, și înăuntrul în inimii credinciosului să fim atenți la farisei. Ei se dau drept cei mai zeloși apărători ai religiei în partea ei văzută. Forma de evlavie este un păcat care pândește pe cele mai alese ființe. Domnul Isus, deși era flămând, n-a rupt spice, dar a luat apărarea celor flămânzi. El întotdeauna ia apărarea celor în nevoie. Eu să nu-mi îngădui, dar pe alții să-i înțeleg și să le iau apărarea. Iată atitudinea mea în orice împrejurare, dacă sunt cu adevărat urmașul lui Hristos. Fariseii învinuiau pe ucenicii Domnului Isus că făceau ce nu era îngăduit să facă în ziua sabatului. Ei rupeau spice și le mâncau. În aparență așa era. Ucenicii călcau sabatul. Dar oare fariseii în inima lor făceau ce era îngăduit în ziua sabatului? Era îngăduit să pândești pe aproapele, să-l pârăști, să-l clevetești și să-l urăști? Sub masca unei forme de evlavie se ascunde cele mai multe ori cele mai scârboase păcate. Și cel care judecă mai aspru pe aproapele totdeauna este fariseul. E o plăcere a fariseului să judece și să rostească sentințe grele. De câte ori judecăm pe cineva de călcarea legii văzute, să ne cercetăm minima, căci în clipa aceea ascunde lucruri urâte și vom descoperi în ea pe fariseul prefăcut în toată goliciunea. Judecata noastră lipsită de dragoste este tot atât de rea ca și păcatele pe care le o osândim la ei. Fariseii o deau pe ucenici pentru că nu țineau sabatul, dar ei, fariseii, erau alături de ucenici prin același lan de grâu. Nu călcau ei oare în mod văzut sabatul? Deoarece în sabat era îngăduit să mergi numai calea sabatului, vezi aceasta la Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 12, care era limitată la aproximativ 2000 de pași de la marginea taberii până la cort și înapoi. Ce căutau ei prin lanurile de grâu? Păcatul pe care îl osândești la altul se află totdeauna și în tine. În continuare, în versetul 3 de la Matei 12, Domnul Isus le dă răspuns. Citim versetul. Dar Isus le-a răspuns. Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Sfânta Scriptură răspunde la toate întrebările și problemele vieții duhovnicești, luminează toate căile mântuirii și înviorează toate sufletele obosite. Ea este sabia Duhului, așa cum citim la Efeseni 6 cu 17, care nimicește pe toți vrăjmașii adevărului, este ciocanul care zdrobește toate stâncile împotrivirii și ale minciunii, așa cum citim la Ieremia 23 cu 29. Deci, domnul Isus se întreabă: "Oare n-ați citit? În ziua judecății ni se va pune întrebarea: N-ați citit voi în Scriptură despre cutare și cutare problemă? De ce nu ați făcut așa cum ați citit? N-ați citit voi că cine urăște pe fratele său este un ucigaș?" Așa după cum este scris, la da, întâia epistolă lui Ioan, capitolul 3, cu versetul 15. N-ați citit voi că nu e cu putință să slujești la doi domni, așa cum scrie la Matei 6 cu 24? N-ați citit voi că taina credinței se păstrează într-un cuget curat, așa cum citim la 1 Timotei 3 cu versetul 9? N-ați citit voi că toată lumea zace în cel rău, așa cum citim la 1 Ioan 5 cu 19, și că cine vrea să fie mântuit trebuie să iasă din lume? cum citim la 2 Corinteni 6, cu 17? N-ați citit voi despre mijloacele pe care harul meu, zice Dumnezeu, vi le-a pus la îndemână pentru înaintarea pe calea desăvârșirii? De ce nu le-ați folosit? N-ați citit voi că viața trupului se va încheia într-o zi? De ce nu v-ați făcut rost de viață veșnică prin pocăință? Și câte alte întrebări se pot pune legătură cu citirea Sfintei Scripturii? Cât de fericit este omul care citește Sfânta Scriptură și mai ales dacă ia seama bine la cele citite. În privința aceasta, Cartea Proverbelor 16 cu versetul 20 are lucruri frumoase de spus. Cât de luminat este El în toate privințele și cât de puternic și plin de nădejde este în toate împrejurările. Să învățăm să nu trecem peste ce este scris, să ne facem frumosul obicei pe care și Domnul Iisus îl avea, și anume, cercetarea Scripturilor și mai ales împlinirea lor. Oare n-ați citit? Și dacă n-ați citit, de ce nu citiți? N-ați știut să citiți? De ce n-ați ruga pe cineva care știe să citească? Sfânta Scriptură este scrisoarea Tatălui Ceresc trimisă nouă oamenilor pe pământ. Cine este omul care primește o scrisoare fără să o citească? El chiar dacă nu știe carte, merge la vecinul său și îl roagă să citească scrisoarea, dar tot nu se lasă. Dacă nu citim Sfânta Scriptură ca pe o scrisoare a Tatălui Ceresc, trimisă nouă oamenilor, niciun folos nu avem din ea. Tot ce scrie în Scriptură este pentru mine în primul rând. În găsesc tot ce îmi trebuie pentru viața de evlavie și de credință. Și cu atât mai mare răspundere voi avea dacă am citit și n-am trăit cele citite. În versetul următor, în versetul 4 de la Evanghelia de la Matei, capitolul 12, Domnul Isus își continuă vorbirea încercând să-i lămurească pe farisei. Spune el așa. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu? Vorbește aici despre David. Și a mâncat din pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sabatul era semnul părtășiei cu Dumnezeu, atât a poporului întreg, cât și individului. Dumnezeu avea nevoie de părtășie cu omul, nu de respectarea seacă a unor rânduieli. Și când aceasta era realizată în adâncul inimii, nu mai aveau importanță rânduielile. Scopul scuze mijloacele. David era unsul lui Dumnezeu și omul după inima lui, cum citim la Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 22. Deci scopul era atins. În dragostea adevărată îți este îngăduit orice, dar numai să fie dragostea adevărată. Părintele Augustin spunea în felul următor, iubește pe Dumnezeu și fă ce va place. Poți fi după inima lui Dumnezeu călcând mijloacele pe care El ți le-a pus la îndemână pentru a ajunge ținta și poți respecta toate mijloacele și rânduielile fără să fii după inima lui Dumnezeu. Totul atârnă de dragoste. Poruncile lui Dumnezeu, toate câte sunt, au în vedere acest singur lucru, dragostea. David intrase în casa Domnului, unde nu era îngăduit să intre decât preoții, adică cei vrednici de această casă. Preoția era starea care făcea vrednic un suflet ca să intre în casa Domnului și să mănânce din pâinile sfințite. Și nu poți ajunge la starea de preot decât prin jertfele aduse pe altarul dragostei. Orice jertfă mistuită de focul dragostei pe altarul dragostei aduce sufletul în starea de preot, și îl face vrednic să intre în casa Domnului și să se hrănească cu pâinea sfințită a tainelor adevărului. Preoția era slujba jertfelor. Fără jertfe, nimeni nu se putea apropia de Dumnezeu și deci nu era cu putință intrarea în casa lui. În vechiul legământ, jertfele erau mijlocul prin care sufletul se putea apropia de Dumnezeu. În noul legământ, tot jertfa este mijlocul de intrare la Dumnezeu și această jertfă este întruparea dragostei lui Dumnezeu, este Domnul Isus, dragostea Tatălui, care a fost dat să moară pentru noi oamenii, în așa fel încât oricine crede în El și-L iubește să poată intra în palatul Harului lui Dumnezeu. Aici nu mai este nevoie de forme și ceremonii, ci... Doar de credința care lucrează prin dragoste, așa cum citim la Galateni 9 cu versetul 6 David, prin credință, ajunge să fie în această stare a noului legământ În versetul 5 de la capitolul 12 de la Matei Domnul Isus își continuă predoarea în favoarea ucidicilor și el spune În zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Totul îți este îngăduit să faci, numai să fii în templu, pentru că dacă ești în templu, nu vei face nimic neîngăduit. Țin a tuturor legilor lui Dumnezeu și a tuturor lucrărilor sale este una singură. Și anume? Să ne ducă în templul său în casa dragostei sale în palatul adevărului său. Și ajunși aici, nu mai avem nevoie de mijloacele care ne-au dus până la templu. Acolo nu va mai fi nevoie nici de soare, nici de templu pământesc, după cum citim la Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 5. Cei care se frământă sub povara diferitelor rânduieli și legi, încă n-au ajuns în templul odihnei, unde poți să faci orice fără teama vinovăției. Ce nevoie mai au de candelă a ceea care au ajuns în soare? Și dacă sting această candelă, ce păcat am săvârșit? Ce nevoie mai ai de o zi de sabat, când tu ai ajuns în veșnicul și de săvârșitul sabat în Domnul Isus? Și dacă desfințezi umbra sabatului, cu ce mai ești vinovat? Ce nevoie mai ai de icoana Domnului Isus? Când tu îl ai pe el viu și în întregime în tine. Și dacă o îndepărtezi, ce păcat ai să vârși? Cine citește și cine aude să înțeleagă? Preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați. Preoții sunt numai în templu și aici fiind sunt scutiți de orice vinovăție. Cine a ajuns în templu nu mai poate păcătui toate păcatele se fac numai în afara templului. Cine iese din templu, este pândit de tot felul de primejdii. Un semn că tu ești în templul adevărului și dragostei lui Dumnezeu, un semn că ești în Dumnezeu, în Domnul Isus, că El este adevăratul templu, așa cum citim la Ezechiel capitolul 11, cu versetul 16, este faptul că nu mai ești legat de mijloacele care duc la templu, nu mai ești rob diferitelor rânduieli poruncite de legea dată prin Moise și nici de rânduielile așezate de oameni în scurgerea vremii. Un cuvânt adevărat scrie în Talmud. Abaterea de la lege este deoseori în folosul legii, încheia citatul. Într-o veche carte indiană este scris un cuvânt care este potrivit să-l amintim aici și anume... Acela care este urmărit de dușmani și ajunge la malul unui râu unde găsește o barcă și cu barca reușește să treacă dincolo, nu este obligat apoi să ducă barca în spate toată viața. Încheia citatul. Fericit este sufletul slobot. Dar adevărata slobozenie este numai în templu. Cei ajunși în templu, Trebuie să se poarte cu gingă și e față de toți cei care n-au ajuns în templu și să nu discute asupra lucrurilor la care țin, lucruri care nu fac parte din veșnicul templu. Ei și așa nu le pot înțelege. Celui care este slobod îi este îngăduit să facă orice, afară de păcat. Cel care este rob nu poate face orice. Cine se află în soare nu mai are nevoie de candelă. Iubiți ascultători, iată ne ajungi la încheierea programului 97 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și pentru că tot am vorbit așa de mult despre ce minunată lucrare face Dumnezeu în inima unui om, haideți acum să dăm citire poeziei Pentru numele Tău, Doamne, semnată de Valentin Popovici, pastorul Bisericii Baptiste Române din Chicago, Statele Unite. Pentru numele Tău, Doamne, pentru numele Țiubit, am lăsat în urma noastră toată lumea și-am pornit pe cărearea cea îngustă, fără gând la cea urma, doar cu traista și toiagul răzemați pe mâna Ta. Aurul cenil de lumea l-am lăsat ca pe un gunoi și oricât aveam odată, azi n-avem nimic înapoi, căci în numele Tău, Doamne, viețile ne-am izbăvit și cu el toiag prin valuri drumul nostru ne-am croit. Unde lupta a fost cruntă și eroii au căzut, mai triumfător în flamuri numele ți-l-am văzut. Unde împovărați copiii te chemau întrajutor, prin zăbrelele de, de lacrimi te zăream strălucitor. Unde fulgere cu ură ne loveau din norul greu, ne despășurai în față numeleți ți în curcubeu. Ești mai scump ca dimineața cancerarea mai dorit, numele tău, drag Iisuse, e un zid nebiruit. Fără tine, ce-am fi oare? Am fi slăbănogi pierduți. Fără numele-ți pesteaguri, am fi toți oșteni bătuți. Dar cu tine trecem marea și ordanul înspumat și luăm în altă nume ierihoanele în asalt. Fără numele tău mare nu plecăm nici până la ai, dar cu tine știm, convingem, știm că țara tu ne -o dai. Noul tău popor se adună din cetăți și din câmpii, pregătit pentru izbând în ale tale bătălii. Și ce mare sărbătoare, ce priveliște de rai, când îți aduni tu adunarea ca odată la Sinai. Din goșeni, din ur, din patmos, sfinții tăi tu ți aduni, nu în tăria lor să umble, ci în semne și în minuni. Cu puternicul tău nume și în Duhul tău cel sfânt îi trimiți să lumineze noaptea neagră pe pământ. Iată, vin să spargă bezna cu falangele uniți, cu făcliile aprinse, cete de ghedeoniți. Nu spricoși, ci dau năvală, distrug calea celui rău și se încred în biruință, poartă în ei numele tău. Cine sunt aceștia oare de l-înfruntă pe cel crud, adunați în degoana spântă a Ehud? Fineas, eroul, preot și benaia, abishai, noua ta împărăție umple întregul țării plai. Iosua, Caleb, Priscilii, Timoteii prin de har, Iosif și Marii de bore, sfinți din casa lui Cezar, din Efes, din Tiatira, vin silvani, onisifori, toți pășesc în altă tău nume, cete de biruitori. Cad pe dealuri filistenii sub al sfinților atac, fug armatele siserei de vitejii lui Barac. Amoriții de la munte, cad pe înălțimi, stau grămadă fără vlagă uriașii anachimii. E răpusă, nimicită tabăra lui Madian, cați și ții păsand balații și împărații din Basan. Goliații și eglonii de prin Gog și din Magog, din nemernică mândrie, zac cadavre în bârlog. Cu bal și Astarteie, cu Moloți și cu Dagoni, zei de piatră, zei de carne, șoricei sau faraoni, toate oștile satanei, prinse strânse la mijloc, au rămas niște surcere, țăndări bune doar de foc. Iar în pulberea de aur se înalță ca un nor îmbrăcați în haine albe toată oastea sfinților și în cântarea lor ei cântă de orice nume mai presus slava slăvilor eterne, numele Tău scump, Isus. Pentru numele Tău, Doamne, pentru numele țiubit, ți Te-am urmat cu bucurie, Te-am urmat și Tu ai biruit. Amin.